Parte, ștergi, e mult mai bine să, rămân pe mine, vrei să fuș, dar eu sunt legat de tine. Pleacă dacă vrei să pleci, dar fiecare pas să simt în 10-a spune că de mult mă iubești, că te frica să nu ne nici nu clipe Am ochia de văr și pe buze muncii. Țric o să sun într-o zi de luni, le bag acum pe toate în foi, la prînte iau și zburăm amândoi. Le pun acum pe foi, le 7 și 17 minute. Mulțumim, Luca, pentru piesa asta. Cu mare drag. Absolut. Minunată, practic. N-am liniștit, deși veniți să-mi porniți, așa? Da. N-am liniștit. Dar există școală de făcut playlistul, domnul Zaf? Uh, doar dacă... Găsim profesori. Da. Asta. Nu, prea, nu prea sunt profesori care să. În și ciuda. E invers decât în sistemul de învățământ, unde sunt foarte mulți profesori care trebuie uh -huh. să primească un salariu. Tot respect pentru, pentru asta, tot, respectul tot respectul pentru respect pentru faptul că au învățat și s-au pregătit, doar că sunt poate prea mulți pentru sistemul nostru. În... Aici nu există profesori, pentru da. playlist. În, în ciuda a ceea ce cred majoritatea dintre noi ascultătorii de radio, și evident, ceea ce credeam și eu până să fi venit la radio, a face playlist-ul unui post de radio este o chestie foarte complicată și științifică, să știți. În momentul ăsta, niște sute de mii de oameni care ne ascultă în mașini și unde ne ascultă zic, da mă, bine că e științific Normal. pe cuvântul meu de onoare. Eu credeam că este așa. E cineva la radio care... Pace prin cu muzica, exact știi -a întâmplat așa. Exact o să acum. Bine, Luca mai pune o piesă, știi? Da, da așa da, da, cam da, da. așa. Și că de prieten, ai mai găsit vreo piesă. Ai, uite, s-o dau și pe asta. Uh -huh. Ui, nu e așa, este super științific. Nu intră nimic decât testat. S-a vese uitat suspicios. am că nu dau secrete. Locam un semn de întrebare acum avizavii. Cred că ai și văzut ier, că am văzut că erai pe pe Facebook. Am o piesă pe care nu știu dacă s-o dau la radio sau nu. Ah, dacă e, apare vreo piesă nouă, sunt dezbateri da. luni. Poate facem radio voting azi după 9 oh, da. și întrebăm, okay. vedem. Da, adică trebuie să-ți faci temele. Da. po -o să intri Oricum așa da. Și e mult de muncă Dar sigur ești adult Dacă ești copil a, Apropo Mai țineți minte Ordinul ăla de ministru Sau ideea ministrului educației Să nu se mai facă teme Mai mult de două ore Până Foarte bun Foarte bun Da, și nu s-a mai auzit nimic de el Păi ce să A fac? zis la un dată în noiembrie A revenit acum și a declarat, am văzut o declarație mai de Mediafax, fax da, că ordinul, ordinul respectiv, care limitează numărul de ore pe care elevii trebuie să le petreacă la teme acasă, la două, cel mult, până la gimnaziu, a fost semnat. Este semnat. Ordinul este semnat. De săptămâna trecută a declarat Ministrul Educației, chiar înainte de mica vacanță pe care am avut-o și urmează să fie postat pe site-ul Ministerului. A deci declarat... nu am a mâncat pisica ordinul și a făcut no. temele pe bune, Ministrul. Foarte da. bine, bravo! Deci domnul ministru Mircea Dumitru a mai spus așa și citez, nu este un ordin care să aibă caracter punitiv, adică să fie nevoie să fie asociat și unor sancțiuni pentru că ordinul nu este respectat. Cu alte cuvinte, este un ordin facultativ. Adică ce ordin mai e ăsta? Da, mă, dar măcar putem vorbi despre chestia asta. Da, nu ești pedepsit dacă nu respecti. Adică dacă vrei să faci teme mai mult de două ore, dacă vrei să, dacă ești genul de elev, dragă elevule Care faci trei culegeri de Gheba Pe săptămână și de Olivoto Dar am că a apărut acum cineva și mai tare În tortura asta decât geba. Nu știu că am un blocaj mental Nu reușesc să rețin numele Aha. Deci dacă a apărut cineva și mai tare Și dacă vrei să faci trei culegeri de geba Și Olivoto și gazeta matematică Nu te pedepsește nimeni Te adică pedepsești adică singur E suficientă pedepsa asta Auză există gazeta matematică? Oare Nu știu, bună întrebare poate ne spun. Da, mai uite, spuneți-ne la 1.769. Uite, Marcelane ne confirmă. Există, există gazeta matematică? Da, auzi, da, uite ce privire are e îngrozită. Da, da Mamă, asta e mai tare ca revista Rebusache. <laughs> adică, revista Rebusache are 50 de ani, creci, Gazeta matematică e o gazetă de mare tradiție. Vezi cum toată presa, internetul a distrus toată presa scrisă și Așa. toate publicațiile tipărite, mai puțin gazeta matematică. <laughs> asta nu moare! <laughs> Disseptarea cu Vlad Strano și George Zafiu la Europa FM. Alo? Alo, sunt eu, Moș Crăciun. Telecom vă prezintă telefonul lui Moș Crăciun la Europa FM.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 7,29 lei, ofertă valabilă în perioada 7-13 decembrie, în limita stocului disponibil. Peni, știe ce ne place!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 Lasă-i mesajul tău de mulțumire, iar de restul ne ocupăm noi Alege să-i sărbătorești pe cei care-ți fac sărbătorile la Europa FM Păi, Europa FM, 7 și 30 de minute. Ascultăm Busy Day. Bună dimineața, mai Guran! Bună dimineața și bine v-am găsit! Acum patru ani înainte de alegeri, presa atrăgea atenția că sunt pline listele de candidați penali. Listele electorale, de ele vorbesc degeaba, însă. Orbită și atrasă cumva în meciul de ură dintre un președinte scăpat la limită de o demitere și o coaliție care nu prea avea alt sens în afara luptei cu acela, populația țării noastre n-a mai ținut cont de nimic. Rezultatul a fost cel pe care îl știți. În Parlament au intrat atunci 27 de cetățeni care erau la vremea respectivă fie cercetați, fie arestați, trimiși în judecată unii sau chiar condamnați penal în prima instanță. Și nu numai ei. Mai erau și alții care fie au intrat albi acolo și ies negri acum sau măcar gri, fie nu fuseseră descoperiti la data alegerilor din 2012. Haideți să le facem tuturor bilanțul. Busy Day cu Moise Guran, la Europa FM. Au intrat așadar în 2012 în Parlamentul Țării Noastre 27 de incompatibili, suspecți, inculpați și condamnați în primă instanță. Ies azi, după 4 ani, 16 condamnați definitiv, 11 condamnați în primă instanță, 20 de senatori și deputați trimiși în judecată, iar alți 33 sunt acum abia suspecti, adică cercetați. Ați număra bine, au intrat 27 de penal și ies 80 după 4 ani. Dintre ei 27 a scăpat unul singur, care acum e director la SRI. Este desigur o coincidență faptul că între timp seriei nu se mai ocupă de corupție. Mai mult, cele două tabere care se băteau în 2012 propun acum cod la cod penal pe liste, iar numărul candidaților care sunt cercetați, inculpați sau condamnați în prima instanță a urcat de la 27, cât erau acum 4 ani, la 37 la alegerile de duminică asta. Cum am putea crede așadar că e o întâmplare faptul că în acești 4 ani am avut cel puțin o tentativă pe an de modificarea legilor penale, de acordarea unor amnistieri sau de acordarea unor imunități suplimentare. Dar haideți să mergem mai departe. Vă citesc să știți acum dintr-un raport al Institutului pentru Politici Publice. Un raport care a ajuns la concluzia că acesta a fost cel mai ineficient Parlament din istoria noastră. Să mergem deci mai departe. Ce au legiferat acești oameni în 4 ani? Ce au lucrat ei de 2 miliarde de euro cât a costat națiunea întreținerea Parlamentului cu tot cu lefurile și indemnizațiile lor? Păi, zice studiul respectiv, doar 14% dintre inițiative lor, au fost și adoptate În general s-a mers mai mult pe ce a propus guvernul În schimb, în cei patru ani DNA a trimis parlamentului peste 50 de cereri De urmărire penală, reținere și arestare preventivă În cazul a 31 de senatori și deputați Pe ultima dintre ele Poate ați auzit la știri o tot amână De vreo două săptămâni Căci că sunt plecați în campanie Și dacă la început s-au mai aprobat cererile DNA-ului Fie pentru că încercau să mai păstreze așa O aparență de decență Fie pentru că își frecau palmele bucuroși Când mai picau politici. În plasa procurorilor, pe final de mandat, n-au mai aprobat aproape nimic, ducând statistica la 20 de cereri de ridicare a respinse din totalul de 50. Cu asta s-au ocupat. În schimb, după 4 ani de război cu justiția, aleșii noștri au reușit să schimbe o percepție în societatea românească despre aceasta, atacând fără scrupule și fără limite pe televiziunile pe care le hrănesc tot ei, procurori, judecători, întărătând orgoli și răsucind interese până când lumea nici n-a mai înțeles ce e bine și ce e rău în țara asta. Cam acesta este rezultatul celor 4 ani de pe votul în care nu ne-am uitat cu atenție sau nu ne-a păsat cine sunt cei care intră în Parlament. V-ați prins, cred, până acum, de când am început să vă vorbesc, că nu v-am putut face nominalizări, nu v-am putut spune numele eroilor acestor ani de groază din istoria noastră, pentru că e campanie electorală și pentru că nu mă lasă legea să vă informez exact care dintre ei sunt pe liste. Din nou, da, unii dintre ei, aceiași, vă cer votul și la alegerile de duminică asta. Zic eu, asta spune multe despre ce cred penalii politicii românești despre inteligența lor. De data asta, haideți să ne alegem mai atent și mai inteligent istoria pe care o trăim. Hai, Moise, hai, Busy Day, mulțumim! Cu Moise, cu vă întâlniți la România în direct la 1.15 la Europa FM. Europa FM! 7 și 34 de minute, traficul este întrerupt pe DN10 între Brașov și Buzău, în zona ateliu din cauza unui accident rutier. Centrul Infotrafic informează că un autotren care transportă cereale s-a răsturnat azi noapte, la fața locului se află și acum polițiștii și se efectuează activități de degajare a suprafeței carosabile, de asemenea se încearcă tractarea camionului pe una dintre benzi și abia apoi circulația se va redeschide alternativ pe o singură bandă. Așadar, atenție în trafic! Informațiile din trafic sunt oferite de eFix de la Arom Petrol. Carburantul care protejează motorul. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. în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 Cleta, mulțumim Luca pentru piesele de astăzi Mamă, te descurci absolut grozav Da, a fost, a fost bun la școala asta O să tot vorbim de școală în dimineața asta Pentru că au venit testele PISA Și testele PISA sunt testele alea internaționale Care arată cât de bine sunt pregătiți elevii Dintr-o anumită țară Înțeleg că suntem mai bine prin comparație cu noi Acu ceva vreme Dar mai rău prin comparație cu cei da, nu, cu, cu prost. Nu, se, România e dezastru, da? din nou. E mai prost ca în 2012. A, da, mai prost? Da. Hm. E ceva, ceva mai bine decât în 2006 se laudă Ministerul Educației. Asta, asta, vezi. Mai prost ca în 2012. Dar dacă te uiți la puncte, variația este foarte mică. Adică, mă rog, testele se punctează și România obține un ceva de genul 445 de puncte acum și avea 444 de puncte A, în 2000, bine. adică suntem tot acolo. Diferența este foarte mică și e dezastru, dezastru. La Dintre țările... E, pisa, nu, e ca turnul în cădere, așa? Știi? La noi, și da. Poate că dacă e în cădere, e bine. Da. Dintre țările din Europa Centrală și de Sud-Est, România e întrecută de Slovenia, Polonia, Cehia, Letonia, Ungaria, Lituania, Croația, Slovacia și Bulgaria, adică de Practic toată lumea. Da. Cine sunt mai slabi ca românii? Românii. Pentru că în urma adică... României se află doar Moldova. Deci să nu ne unim cu ei ca să da. rămână ei ultimii. Să nu ne scadă mediul. Vă dați seama în ce situație suntem acum, nici da. măcar cu bulgarii nu mai suntem în competiția asta, ne-au depășit bulgarii și ne-au rămas moldovenii. Adică de moldoveni mai putem să spunem, băie, da, da. totuși nu suntem ultimii, sunt moldovenii. Republica să în, Moldova. în Uniunea Europeană suntem varză, praf, praf. Ultime. Și tragedia e că măcar atunci când eram noi puști Și erau rezultate proaste la învățătură Aia slab la învățătură, erau buni la fotbal Dar acum nici fotbal nu mai avem Adică și refugiu ăsta a dispărut S-a dus Și ca să înțelegeți Testele PISA nu sunt extemporale, ci tezele clasice Adică nu asta verifică Testele astea verifică creativitatea și capacitatea elevilor De a rezolva diverse probleme Practic Testele estimează nivelul de pregătire al adolescenților pentru viața de adult, dacă vreți o definiție redusă la maximum. Adică evaluează, testele evaluează nu neapărat elevii, ci școala. Gradul, în măsura în care școala dintr-o anumită țară pregătește elevii pentru societate. Și România stă foarte prost. Cu alte cuvinte, școala românească nu își îndeplinește principalul obiectiv. Da, le dă teme multe copiilor, sigur, e un mare business, cumpărăm, trebuie să cumpărăm manuale alternative, cărți, cu legeri de probleme, reviste de matematică, de literatură, toate astea. Dar în afară de chestia asta formală, fondul rămâne gol. În continuare, România este o țara formelor fără fond. Avem formă, avem școli, avem bani pentru școală, avem foarte mulți profesori, avem modificarea legii educației de nenumărate ori, dar rezultatele sunt foarte proaste. La bacalaureat o treime pică și o treime nu se prezintă. Cam asta e și aia care iau oricum mai mult pe barba lor. Adică studenții, absolvenții de facultate, să zicem, care totuși reușesc să plece în vest, că majoritatea vor să plece în vest. Și să se angajeze acolo pe bani mai buni, reușesc asta în primul rând datorită lor înșile, prin efortul lor. Cam butat de aia, în care uh, studentul e întrebat în cât timp poți să înveți limba chineză. Și el întreabă câte zile mai am până la examen. Aștia, asta, ăsta este studentul românesc, dacă se descurcă atunci se salvează. Altfel, nu. Bun. Uh. Deci, sunt că pic cam furios, furios, furios, pentru că învățământul în România a devenit un business și societatea a trebui să-și pună serios niște întrebări. Nu poți să-ți transformi în business proprii copii, în felul ăsta. Dar întrebarea e ok. Care sunt meseriile pentru care îi mai pregătim pe copiii noștri? Ce meserii o să fie? Care sunt meserile viitorului? Își pune cineva întrebarea asta în România? Am găsit în, în Republica un articol foarte interesant, mă rog, o interpretare a unui articol din The Economist, în care... Uh, britanicii enumeră meseriile viitorului. Care sunt meseriile care vor fi importante în viitorul societății? Așa. Și avem astea: tehnician, turbine, oliene. Băi, știi că la asta, exact la asta mă gândeam pentru Alexandru. <laughs> da, râs, da, asta e. Asistenți, terapie, persoane vârstnice. Poftim. Asta este un. Pentru că în populația. un aici ne-am pregătit în Italia, în da. ultima perioadă, în Spania, în da, da, da, zona da, da. asta, aici campioni. Că... Că... Consilieri în genetică. Mm. Poftim, o meserie de viitor pentru că evoluează genetica. Tehnicieni și specialiști suport pentru drone. Pregătește, se gândește cineva în România la meseriile astea? Fermier de interior. Poftim, o meserie care se consideră a fi de viitor. Fermier de vi mm. interior. De pentru că se dezvoltă latura asta agriculturii. Da. da? Ce mai avem? Uh, virtual fashion designer. Asta e mai greu de tradus. Designer de modă virtuală. Computerele evoluează de mult încât acum designerii vor putea lucra în primul rând. Aici virtual. Alexandra excelează, da. are un milion de joculețe de genul ăsta și e designer de modă virtuală de nota 10. Da. Uite, hai să deschidem liniile, să vorbim un pic despre asta. 0372069599, mă rog, ăsta e numărul la care puteți să sunați, știți prea bine, oricând oricum, din când în când și răspundem el, <glie> 03.72.069.599 și să vorbim despre viitorul copiilor noștri uh -huh. în România sau în afara României. Îi încurajează cineva, îi mai încurajează vreun părinte pe copii să rămână în țară? Așa cum mă încuraja, m încurajat pe mine părinții mei? Voi te nu pleca, stai aici și am crezut. Dar acum, toți părinții cu care vorbesc spun... Ta nu puteai să pleci, trebuie să fugi. Da, puteam să fug. Bine, după Revoluție puteam deja să plec. Dar aia, ăla era atitudinea atunci era, băi, rămâi aici, rămâi să facem, să muncim aici, aici, aici să înțeleg. creștem aici. Părinților tăi trebuie să le mulțumim pentru emisiune. <laughs> să Să rămână, doamnă, mulțumim. Acum, dacă întrebi părinți, toți spun bă, dacă vrea să plece, să plece. Aici ce poate să facă? Dar pentru ce pregătești pe cei care rămân aici? Uite, ne-a sunat Gabi la 0372 -069599. Bună dimineața. Neața, neața Salut. toată lumea. Salut, un părinte. Da. De două fetițe. Una în clasa a doua, una în clasa a 11-a. A 11 a mama, cum e? acum vine momentul. E, e crimă și teroare. Da. De ce? Nu există niciun fel de consiliere și uh, încercat de orientarea copilor da. către ceva anume. Deci părinții, da? dacă sunt... Oate, părinții străiați părin că părinții, bunicii și prietenii din experiența auzite, văzute, trăite că în rest ne rugăm da. la Sfântul Duh că nu se mai poate altceva face. care e planul cu fetița de clasa 11 -a? Ce, ce vrea să facă? Ce credeți că ar trebui să facă? Ce cred că poate să facă decât să plece să studieze în Marea Britanie Poftuie. dacă nu iese din comunitatea eurocană, Da. sau dat, chiar dacă este, să rămână același condiții pentru studenți ținând cont că este un business foarte bun în mare britanie, generator de bani și plus valoare societății, da. ceea ce noi românii nu înțelegem acest plus valoare. Plus valoare înseamnă că dacă luăm cu un leu și luăm cu doi lei avem un plus valoare, doam. Nu, greșit. Deci fata vrea să plece. Absolut și vrea să și rămân afară. Da, am nu pot altceva să fac decât să o încuraje. încurajez. Mersi, Gabi. Mulțumim. Uh, Cristina, stai ce... să vorbim și da. cu voi. Cristina, bună dimineața. Cristina, bună. Bună dimineața. Bună, bună. bună. Situația este foarte gravă în învățământul românesc. Eu sunt mamă doi, pentru doi copii. Deci am un copil în clasa a treia și un copil în clasa a cincea. Da, sunt da. două situații. Cei mititei sunt foarte, foarte aglomerați cu lecții. Fac da. lecții, deși ei spun că două ore. Realitatea este că eu stau lângă copil și facem împreună 4-5 ore în fiecare zi. Ai, ai, Copilul ai. este obosit. Da. Este, în momentul în care intră în clasa a cincea, este, este deja terminat. Da. Lucrăm după foarte multe manuale pe care le cărăm din link după noi. Gheorghia nu are 14 kg, copilul are 20, 28 de kg, de jumătate din greutatea copilului. Bun, trecem în clasa a 5. -a. Manualele sunt prost făcute, informația este puțină, de slabă calitate, copiii ăștia practic nu mai învață nimic și nu este vina lor că au rezultate slabe. Este... Copiii ăștia practic nu au după ce învăța Și sunt două situații. Fie părintele are timpul necesar. Eu personal mi-am dat demisia de unde lucram, m am renunțat la o meserie pentru care m-am pregătit ani de zile și mi-am luat un post extrem de simplu, foarte prost plătit, pentru a avea mai mult timp să stau cu el, la el ca să-i ajut să învețe. Copii ăștia nu știu să-și ia Pe Nimeni la școală nu-i învață, dirigenția nu se mai face. Mi s-a spus că Ministerul Educației și Cercetării nu se mai numește Ministerul Educației pentru că școala nu îi mai educă. Da. Deci aici suntem Copiii ăștia efectiv nu pot învăța Nu au după ce învăța Dacă părinții cad în capcana să zică A venit acasă și are note de 10 Un copil deștept este o mare greșeală Copiii au un nivel foarte slab Chiar dacă vin cu nota 10 acasă da. Iar cei care-i trimit la after school Sau la before school da. Efectiv pierd controlul. Christina, Copiii vor trece prin școală și nu vor mai ieși nimic. Vor ieși niște copii extrem de slav, foarte prost, pregătiți. Cristina, spuneți-mi un lucru. Sunteți cumva înscrisă în vreo asociație a părinților sau organizație care reprezintă interesele copiilor? Din păcate, nu. Din păcate, pentru că știți, nu știți ce mă gândesc? Ce? Da, mai o secundă, că vreau să spun... Știți de ce? În mod evident, trebuie să existe o presiune din societate pentru reformarea pe baze reale a învățământului și nu politicianiste. Adică dacă clasa politică nu e interesată de asta și dacă mafia din învățământ evident nu e interesată de asta, atunci presiunea trebuie să vină din societate și singurul mod în care se poate face presiunea asta este prin organizarea părinților în asociații care să se ducă și să preseze în permanent la minister, la parlament și în mediul public să spună, uite, sunt aceste probleme și trebuie rezolvate, pentru că altfel ne sinucidem ca nație. Știți ce se întâmplă? Un părinte se poate ocupa de chestia asta numai dacă și-a dat demisia și stă acasă să-și crească copiii. Da. Pentru că un părinte care și muncește Măcar 8 ore, ore jumătate pe zi, nu zic că sunt părinții, eu înainte lucram 16-20 de ore pe zi. Un părinte care stă are și loc de muncă, nu poate să mai implice în altceva, pentru că noi suntem disperați. Noi altceva în afară de lecții nu facem. Noi când venim acasă, nu avem o prioritate în a face curat, a petrece timp împreună, a ne spăla rufele. Nu, noi suntem disperați cu lecțiile. Uite, eu, după telefonul, Christine... acasă, două secunde, eu trebuie să-i predau din nou toate lecțiile pe care le predă la școală. Da. Ieri făceam ecuații cu el, este un teren virant, deci fluieram ca în vestul sălbatic. Nu înțelege nimic la școală. Am înțeles ce, ce spuneți, Cristina, mulțumim. Sunt. Și iar am blocat centrala. Da, nu te gândești cumva dacă decizia Danei Nălbaru de a, face, de a recurge Școlă, la lacasă. Da, e alt subiect. Asta. Ar putea mai, fi. Hai, că mai avem timp. Da, mai avem foarte puțin timp. Mai luăm măcar unul. Păcate, o, să revenim, să știți, o să revenim la acest subiect constant, o să vorbim constant. Deci, continua să ne sunăți. Gabriel, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Uh, cred că la mie e un pic uh, diferită situația. Da. În ce sens? Uh, eu am cinci copii. Să străiescă! Uh, mulțumesc! De la nivel de grădiniță până ceilalți de școală generală. Da. Așa am, fost, uh, am stat în Marea Britanie cinci ani și ceva și tocmai din cauza, m-am dus cu speranțe foarte mari, tocmai exact cum a vorbit doamna dinaintea mea, exact aceeași părere aveam și m-am dus în afară. Am stat deci peste cinci ani M-am lămurit și am lucrat și eu și să mea încă lucrează în sistemul de învățământ. Eu da. am lucrat. Și v-a dezamăgit de și v-ați întors. Încerc să rezum foarte. pentru că trebuie să închidem. Și... Da, foarte dezamăgit. De și ce? De par, ce? Scurt, foarte scurt, spunează, ca să rămân doar la, ca să zic, o concluzie, spuneați de scopul învățământului. Eu am stat și m-am întrebat acolo, pentru că am lucrat în diferite domenii în Marea Britanie, și mă întrebam dacă sistemul e atât de bun și asta. De ce cei de acolo nu știu nici măcar să învârte un bec. Da. Să schimbe un bec, să schimbe o rată și așa mai departe. Vin da. și mai câte Am înțeles. Eu, eu n-am spus că neapărat că școala gimnazială, să zicem din alte țări mai bună, este un model prusac de învățare. Modelul ăsta în care copiii stau în bâni și cineva le predă s-a extins, cel puțin în Europa și în vest, la sfârșitul secolului XIX. Mă rog, eu nu sunt specialist, dar știu oameni care se pricep și care spun că acest model este depășit. Și sunt țări care au trecut de acest model. Finlanda, de exemplu, renunță la modelul ăsta al copiilor care stau în bănci nemișcați, în timp ce profesorii le predau de la tablă. Ceva trebuie hai să revenim, Da, Hai să revenim la subiectul ăsta, dar până în un altă, eu mă pregătesc Republica Fantastică. Înțeleg că avem, totuși, foarte, în situația în care suntem, totuși avem foarte mulți profesori. Da, în România tot despre învățământ o să o să vedeți, e, premiului Nobel pentru diverse pentru economi, pentru diverse științe nu pot profesa în România ca profesori universitari. O să vedeți de ce este un alt paradox românesc care califică acest subiect la Republica Fantastică România.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 9 kg Carrefour pentru o viață mai bună!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 Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Avine v-am găsit la știri. Mai fric decât ieri în toată țara, valorile termice sunt în scădere. Maximele vor fi cuprinse între minus 4 și 7 grade. Perii restrânse în Moldova, Muntenia, zona Carpaților Oriental și Meridional și cu totul izolat în Oltenia și Dobrogea, trecător slab. Zi mai rece se anunță și în capitală. Nu vor fi mai mult de 3-4 grade după prânz. Poliția din Arada a deschis o anchetă după ce un băiețel de 2 ani din orașul Peci a ajuns la spitalul clinic județean de urgență cu mai multe leziuni pe tot corpul, inclusiv la cap. Medicii nu sunt prea convinși de explicațiile mamei, potrivit căreia micuțul ar fi căzut și s-ar fi lovit pentru că nu a fost supravegheat. Este vorba de un copil de 2 ani cu niște semne de maltratare care ne da de bănuit că ceva nu este în regulă. Copil subnutrit, 10 kg, anemic și cu niște deficiențe de dezvoltare fizic și psihic. Copilul a venit cu o plagă frontală, hematoame, care nu se poate explica, care nu corespunde cu povestea și pe acest motiv am luat copilul pentru supraveghere și împenare. Medicii au sesizat și protecția copilului, iar micuțul a fost luat în plasament și când va fi externat va ajunge la un asistent maternal. Poliția face cercetări pentru loviri și alte violențe. Iar în Bırlad un copil de 2 ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut într-o cadă cu apă clocotită în timp ce mama îl pregătea pentru baie. Micuțul a rămas pentru puțin timp nesupravegheat când femeia s-a dus să aducă apă rece pentru a potrivi temperatura. Băiatul are arsuri pe 10% din suprafața corpului. Medicii spitalului de urgență Bărlad au decis să transfere copilul la o clinic clinică din Ia. Iași pentru îngrijiri de specialitate. Hinghierii au capturat 16 câini maidanezi din zona de agrăment din Iași, unde duminică a fost atacată o femeie. Reprezentantul societății de carisaj a orașului susține că este imposibilă prinderea tuturor animalelor pentru că în vecinătate există o pădurec și aparține oculului silvic și diverse proprietăți private. De la începutul anului, 678 de pede au fost prinse în zona respectivă. Femeia este internată acum în stare gravă, se află la Spitalul de boli infecțioase pentru tratament antirabic.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 Alături de Gustavo Vargas, șeful companiei aeriene, vor mai răspunde în fața procurorilor alte două persoane din cadrul firmei, un mecanic și un secretar potrivit Sky News. Toți vor fi întrebați de ce avionul a decolat, deși destinația aleasă, Medellin din Columbia, se află la limita distanței permise cu un singur plin de combustibil al avionului. După audierii, procurorii vor decide dacă se impune și arestarea acestora. Între timp, un oficial bolivian susține că l-a avertizat pe pilot înainte de decolare că nu are suficient combustibil și că eri scant să accepte un astfel de zbor. Amintim, 71 de persoane au murit și doar 6 au supraviețuit tragediei aviatice de săptămâna trecută. Știrile se opreți deocamdată aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Lucian Buteș reia activitatea după ce a expirat suspendarea pentru dopaj. Boxerul român va lupta pe 24 februarie cu columbianul Eleider Alvarez, iar câștigătorul va fi challenger pentru titlul WBC la categoria semigrea în aprilie. Alvarez are 32 de ani și este neînvins în 19 meciuri. Ajuns la 36 de ani, Lucian Buteș a scăpat cu 6 rânduri suspendare după ce a fost depistat pozitiv cu o starină, substanță pe care a susținut că nu a consumat-o cu bună știință, dar a acceptat verdictul și a donat și 50.000 de dolari pentru lupta împotriva dopajului. CSM Orade a fost învinsă fără drept de apel în Turcia de Pinar ca Izmir, 79 la 50, în a opta etapă a Basketball Champions League. Bihoreni au dat însă cel mai bun marcator al meciului, pe Denison, cu 19 puncte. Campioana României va juca săptămâna viitoare pe teren propriu cu Maccabi Rișon din Israel. CSM Orade ocupa acum locul al șaselea în grupa din care primele 5 se vor califica în faza următoare. Luca Pastia, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastic România. Și sunt ușor îngrijorat că nu știu dacă Bob Dylan poate veni să predea muzica în România sau literatură sau, sau orice în general pe barba lui. <laughs> pe barba lui. Europa e Pe aceeași frecvență cu tine. Va trece, încă pe atât presimt în 10 ani Mai prin câțiva ce mint, câțiva ce țin să plece Las trece, românul-i făcut să nece Amarul cu sânge rece, cântă de necas Petrece covere la rece, se întrece, Simt de ce furi, dar cât mai vrei să furi Nu vezi că suntem multe guri Și știm cu toții ce înseamnă să-mi duri Dar câte să dur, să-mi Cam câte bucur și cât înjur La câte lucruri poftești din jur Și e sigur că n-ai destul, nu-i nimic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 8 și 9 minute. Asta ar fi o întrebare. N-am născut sau nu în locul potrivit? Bună dimineața, prieteni! mai sfințim și noi. Că și aici trebuie spus adevărul. Că lucrurile astea nu se întâmplă așa în afara noastră. Noi suntem societatea care permite aceste aberații. Și uh -huh. să recunoaștem cistit. Mulți dintre noi participăm activ la aceste aberații, acceptând să cumpărăm prostii, să dăm șpăgi, lucrurile astea. Participu ca <laughs> să un trend da, Republica da, da. Fantastică România. Bine. Deci să ne imaginăm pentru o clipă fapt, să ne imaginăm. Da. Să zicem că ultimii câștigători ai premiului Nobel pentru economie ar vrea să predea în Republica Fantastică România. Le-ar veni lor așa, ar zice băi, hai să predăm în România. Ce avem mai? Să, să salvăm Românii. Știți mm -hmm. cum te mai gândești uneori, doamne, poate câștig la loto. Poate cine știe câștigăm <laughs> da. la loto și ne salvează Laureații Nobel pentru Economie, da? Dar dacă s-ar aplica, adică, mă rog, potrivit regulamentului în vigoare în acest moment, laureații premiului Nobel ar putea fi lectori sau conferențiari, mm. cel mult, dar da. nu profesori universitari cu drepturi de pline. De ce? Băi, nu se califică. Nu se califică în sistemul românesc. N-au publicat destule cărți și articole. Pentru că, iată, două dintre... Dacă nu-i aresta <laughs> Da. Dacă au avut treabă cu Nobelul, corect. <laughs> Dacă n-au intrat în politică. Două dintre criteriile românești de abilitare pentru gradul de profesor universitar sunt ca persoana să fi publicat cel puțin trei cărți și minimum patru articole științifice. Tare. Cerințele acestea invită la impostură pentru a promova în funcție, scrie presoan, 79 dintre economiști de vârf ai lumii, 79 dintre economiștii de vârf ai lumii mai zis odată, da? uh -huh. n-ar putea preda în România. Unde este însă, evident, știm cu toți, o epidemie de lucrări științifice plagiate da, da. sau fără nicio valoare, lucrări care permit multor pseudo-specialiști să dețină titluri universitare fără nicio justificare reală, de fapt. Știe mai multe colegul nostru, Victor Marin, care a investigat problema, sau, mă rog, nu știe, dacă a copiat de undeva. <laughs> Poate părea ciudat, dar un singur câștigător al premiului Nobel pentru economie din ultimii 20 de ani întrunește condițiile pentru a deveni profesor universitar în România. Unul singur. E concluzia unui studiu realizat de mai mulți profesori români care predau la universități precum Sorbona, Columbia, New York, Stoholm sau Babesboi din Cluj. Pe scurt, cine vrea să fie profesor universitar și să preda economia la noi, trebuie mai întâi să publice minimum trei cărți și cel puțin patru articole în anumite reviste. Ce fel de reviste ne spune Gheorghe Silaghi, unul dintre autorii studiului. Cu regula actuală spune trebuie să fie în revistă de specialitate. Și acum este o dezbatere că ce înseamnă revista asta de specialitate. Unele comisii destul de puțin. Bine, foarte puțin. Spun că trebuie să fie de economie. Altele spun că dacă în descrierea reviste apare un rând că aici se publică și management, de exemplu. Sau aici se publică și contabilitate. E, zic că e suficient. Problema este că aceste standarde, practic, îți permit, cum sunt ele formulate, să scrii foarte, foarte multă maculatură și astfel să devii profesor. Și da, în România avem destui oameni care au ajuns profesori universitari după ce au publicat articole în reviste precum industria textilă ori metalurgia. Dacă un laureat Nobel ar publicat o Totuși, numărul minim de materiale și s-ar înscrie la concurs ar avea șanse reale să fie spulberat de un economist român care a scris mai multe cărți. Unde și cum contează mai puțin, că și la noi accentul se pune pe cantitate. Din nou, Gheorghe Silaghi. La orație premiului Nobel, îi scriu foarte multe articole, foarte Și de foarte, foarte bună calitate, practic, ei scriu top 15 mondial ca reviste. Problema este că ei încep să scrie că de obicei după ce sunt cunoscuți, după ce au primit premiul Nobel. Să încheiem într-o notă oarecum amuzantă. Ultimii doi câștigători ai premiului Nobel pentru economie au devenit profesori universitari în țările lor de origine la începutul anilor 80, pe când aveau fiecare ceva mai mult de 30 de ani. În România ar fi rămas și acum conferențiari, ori lectori. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM Europa FM prezintă Sera a leggeri parlamentare.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 Duminica 11 decembrie, după ce ai votat, de la ora 21 la Europa FM. Alege să înfrunți adevărul!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 Simte ritmul trolilor!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 But we livin' our lives. B-op și 27 de minute. Am o știre despre e un soi de gadget. Îți dai un gadget rusesc. Aule, mi-e frică. Da, este despre o alifie. Ce, ce, și... nu incredibil, nu și au descoperit o alifie sau... Da, pe care vor să o folosească în armată. Deci, în momentul în care am văzut asta, trupele mi -mi ruse nu vreau... știu dacă vreau să mai aud știrea. Da, vor fi în curând invizibile. Da. relatează izvestia citată de adevărat datorită unei creme de camuflaj. Vai, de bine. Deci te dai cu și devii invizibil. E asta îmi sună ca începutul, magic, da. ca începutul unui banc. No. Da. Soldat, vrei să fii invizibil? Ia te un pic cu asta. Da, nu vă spunem bancul pe WhatsApp mai încolo. Da. De asta știi că era gluma aia cu alifia antirechini? Mm. Cu... Ce, aveți ceva împotriva rechinilor? Să... Care-i problema? Păi mi-e frică să nu mă mănânce. Dați-vă colifia asta. Păi și nu mă mai mănâncă? Ba da, dar cu scârbe. Așa și asta. Deci crema asta de camuflaj este capabilă să înșele detectoarele și camerele videotermice ale inamicilor. Asta era. Te răcește, practic. Da. O dată aplicată pe piele Tuman Air așa cum este denumită crema de camuflaj, destinată trupelor și trupurilor. Absoarbe până la 95% din razele infraroșii și își menține acest efect timp de câteva săptămâni. Auzi, poți să te dai cu crema asta și când te duci să te duci De ce? Când te întorci devii invizibil și te întorci acasă peste câteva săptămâni. <laughs> da. Nu știu să mă gândesc, eu am reținut asta, deci trebuie soldatul rus trebuie să dea cu și să nu se spele câteva săptămâni. <laughs> <laughs> Mamă, de-aia au și unde se duc Nu, nu se mai dau duși În condiții de război mai arde de dăspălat? Da, corect Până la urmă nu folosești în cantonament Nu. Totodată alifia are proprietăți insectifuge Și medicale Putând accelera cicatrizarea unor plăgi Mamă, nebunia de pe lume Izvestia mai scrie că substanța nu este toxică Și nu irită pielea S-ar putea să fie niște usturimi pe aici, pe acolo Spre deosebire de produsele concurente străine Și poate fi îndepărtată ușor de pe piele Pentru a face acest lucru Este suficientă folosirea Unei cârpe umede Și, mă rog, primele loturi De cremă de camuflaj au fost livrate Deja forțelor speciale uh -huh. Notează cotidianul rus cineva a livrat crema asta de camuflaj? Uh, N-am văzut <laughs> Nu știu <laughs>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 Acum m-a încurcat domnul acesta, 33 de minute. A început, a început distracția cu brazii de Crăciun. A, nu spune. Ieri am spus cât e cel mai ieftin, 59 de lei. Era, dacă mai țineți minte, am privit da. că o să cumpere pe toți verești Toiotilo. <laughs> Astăzi avem o știre despre cel mai scump. Piața Obor, București, târg de pom de iarnă deschis pe 1 decembrie. Aici se găsea un brat de Crăciun în valoare de 6000 de lei. Face Ai mere, de, pere de bani ăștia, adică ceva, nu, sau niște prune, cred că ar fi mai nimerite. Face găuri în buget. 6.000 de lei, 7 metri înălțime, foarte stufos. Unde pui un brad de 7 metri? Acasă bradul se așează pe o măsuță. Dacă este prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să primească vârful prin tavan. Dacă este prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și îi tăiem picioarele. Apoi luăm măsuța și o punem în dormitor. De unde scoatem șifonierul pe care îl punem în sufragerie. Da, dar unde punem masa? În baie. Dar în baie e baia. Și atunci unde punem baia? În vestibul, în locul frigiderului pe care îl punem în șifonier. În acest mod simplu, pomul ajunge lângă fereastră. Aici avem avantajul că odată cu pomul putem aprinde și perdeaua. Da, cumință, inegalabil Toma Ce dorne e de el O, oh, da, dar bine să știi că mi-e dor și de sărbătorile de iarnă În sensul în care de făcut brad De mirosul la. Specific uh, De sarmale da, a, Asta n-am vrut să zic, cu... eu am vrut pus... să te las pe tine Să zici că ești specialistul la sarmale da. Nu cu mirosul rămâi asta. ăsta a, De ce? Că pot să îmi fac un cozonac din salată da. adică, Zaf ah, Miroasea brocoli fiert mm. Da <laughs> știi, că, știi că nu oricine e pregătit Să facă lucruri de genul ăsta că adică nu oricine știe să facă sarmale, da, nu, și da, să, să fie dăruit să pregătească toate lucrurile astea. Sunt oameni despre care noi am aflat, ascultători sau nu de Europa FM, despre care știm că se ocupă în mod special în perioada asta de brad, de mâncare, de masa de Crăciun și așa mai departe. Da. Una dintre ei, unul dintre oameni ăștia este Lucia, pe care o avem acum la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața! Hei, Lucia! Bună dimineața! Ce mai faci tu, Lucia? Bine, da? am trezit. Abia te-ai trezit? La ora 8 și jumătate? Lucrezi? Da. Lucrezi, Lucia. Ce lucrezi? Mm, nu cred că contează. Eh, nu contează. Zine așa, în general. Îți place nu ce faci? faci? Da, îmi place ceea ce fac. Da, bine. Lucia, să știi că noi am primit un mesaj de la cineva. O să spunem, dacă nu ți-ai spus seama, spunem ulterior de la cine, care spune că tu prepari bucatele tradiționale românești. Tu împodobești toată casa cu jucării, cu girlande și alte obiecte ce evocă spiritul Crăciunului. Acum, noi nu știm dacă e adevărat sau cineva doar se laudă cu tine, dar Ion, fratele tău, a vrut să spun asta tuturor prin intermediul Europa FM și să-ți transmită un mesaj. A vrut să spun așa, spuneți-i Luciei că o iubesc din tot sufletul și doresc tot binele din lume. Lucia, a, mai ești noi? Da, da, da. mai sunt cu voi, am ascultat mesajul, este din partea fratelui meu. Dar nu te-ai fi așteptat să scrie, să scrie la Europa FM? Nu m-aș fi așteptat, uh, poate a scris tocmai din prisma faptului că l-am început aseară ceva legat de bucătărie Că n-a făcut așa cum îmi Ne-a scris A. mai demult să știi Deci nu e legat de incidentul de-aseară A, e regulă Vezi, Lucia e El zi. se gândește atât de frumos la tine și tu cerți Nu te simți vinovată? Nu no. Nu te nu simți vinovată? Nu. În bonul ăsta cu siguranță învață Aha. Tot Ion ne-a spus că îți place Andra Și ne-am gândit să-ți facem o surpriză în dimineața asta Uite ce o, să ascult, o să ascultăm o piesă de la Andra imediat, dar am sunat-o, am trezit-o de dimineață, pentru că Andra știe că tu îi îndrăgești muzica și e în direct cu noi. Bună dimineața, Andra! Bună dimineața, Ei, bună. Lucia, bună dimineața, Bun. George Vlad, vă pup! Bă, uite, uite ce fani ai, Andra! Foarte harnici, care pregătesc... Ce drăguț am auzit! Dar ce frumos să știi că și eu, dacă aș avea mai mult timp, aș pregăti și eu exact ca și Lucia. Tot, tot, tot ce trebuie pentru Crăciun. Oricum îmi dau silința să pregătesc tot, ca și... Cătălin și copiii să fie fericiți și să simtă spiritul Crăciunului, să simtă miros de cozonac în casă, de sarmale, de tot ce trebuie. Auzi, da, să știi că e mai simplu să-l pregătești un an, doi pe maruță să facă toate astea, și după aia le face singur. O să-l dar el chiar le face. Numai la gust nu e o problemă. Trebuie să stau lângă el să pun tot ce trebuie, toate condimentele ca să aibă gustul ăla care trebuie. Dar el la așa le face, arată exact ca în poze. Mamă, ce bărbați ai luat. Lucia, Lucia, să ne zică cum le face, cum le prepară de cum de are atâta timp și poftă să facă toate astea. Păi... Ne mai aude? Da, ne aude. Nu cred, nu cred că m-a învățat nimeni. m am învățat nevoia, adică am plecat la studii și la 17 ani mi-am dat seama că nu știu să fac nimic, deși toată viața mama mea să învăț Și l-am avut momentul în care internetul a stat la putere. <laughs> De ajutat. Da, adevărul e că în ziua de astăzi înveți să gătești și să faci absolut orice după internet. Există tutorial pentru absolut orice. Dar Luciu, e din București? Uh... Sunt din Sinau, dar sunt stabilită de 10 ani în București. A -a, deci, tocmai, -a vre vre rancă. tocmai vreau să-ți fac o surpriză și să te, de fapt să te întreb prima dată dacă ești în București în februarie. Pentru că m-am gândit, și... eu vreau să fiu aproape în februarie de fanii mei și de asta de o să la am la un concert. Da, și am pe 25, dar am o invitație pentru tine de două persoane pentru 24, că pe 25 nu mai sunt bilete, dar pentru 24 am o invitație pentru tine și pentru cine vrei tu, iubitul tău, fratele tău, iată, poate-i faci o surpriză. Mulțumesc frumos! Andra, da? îți mulțumim pentru surpriza din dimineața asta. Te pupăm și te așteptăm vă pe la noi. colim, colin, nu vă las așa înainte de sărbători. ne colin și să ne aduci și floare de nu mă uita, piesa pe care o să o ascultăm <laughs> imediat. Te pupăm, Andra, îți vă mulțumim. Nu mai bine, să te pupăm. Bună. Lucia, bravo, uite câte surprize ți-a adus eu în dimineața asta. Ai câștigat și un brad de Crăciun, să știi, și ornamente trimitem oferite de magazinul de brazz.ru, partea Silva Group. Deci, cu bradu venim noi. Nu, mă mulțumesc. Am deja unul, dar mai unul. Foarte bine, bravo. Hai și-ți aducem și floare de nu mă uita cu Andra. Bună dimineața, Lucia, numai nu. bine să ai o zi minunată cu Europa FM. În lipsa mea, îți o floare de nu mă uita. Promitem ca că o să ai grijă de ea. Dar nu așa cum mai ai avut de inima mea, În lipsa ta. I could find I save Satan so,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 Pare de nu mă uita, Andra la Europa FM -e, cea mai nouă piesă a Andrei și o puteți asculta la Europa FM în fiecare zi. Uh, ai auzit Vlad, da? Andra a lansat invitația de a merge la un spectacol uh, la sala Palatului. Între timp vinde și sala a doua, putem să facem pariuri câte să-l vinde mm. Andra până în februarie când vor avea loc nu știu, concertele. Mm. 3-4? Eu pe acolo cred aș că 3. -aș, da? aș vota cu 3. Mergem cu 3, da? da? Hai că ne ține Cătălin la curent cu ce okay. se întâmple. Salut Cătălin! Da. Un accident în lanț în care au fost implicate trei autoturisme s-a petrecut dimineața în pasajul Băneasa din Bucureștia, ce pare destul de grav. Dacă vă întrebați pe mine, circulația e îngreunată la această oră pe sensul de mers către otopeni. a transmis Brigada Rutiera Capitalei. Este vorba de o tamponare cu trei mașini fără victime pe fondul neadaptării vitezei față de mașina din față, susțin polițiștii. Se circulă îngreunat pe sensul către ieșirea din capitală deoarece se lucrează pentru îndepărtarea celor trei autoturisme implicate în accident. Informațiile din trafic sunt oferite de. E fix de la Rompetrol carburantul da. care protejează motorul Da, lui Zafia a tras atenția următoarea știre și mi-a trimis-o, a zis, uite, ceva interesant Sute de fotografii cu tinere chinezoice dezbrăcate fotografii oferite ca garanție pentru obținerea de credite au fost publicate pe internet zaf da, pui păi ce ai auzit? Lezo, ce munci le poate identifica până la urmă? Da. Și Zaf m-a întrebat. Ai auzit de site-ul ăsta, G Poți să verifici că tu, dacă ești pe meg nu ți-e frică de virus, de... Da, da, da, da, da, da, da, da. Și aceste doi și nu l-ai mai lăsat. <laughs> Da. Doamnele acestea chinezoice furnizaseră în mod voluntar selfies cu ele dezbrăcate cu buletinul în mână pentru a obține credite pe această platformă de internet. A, mă, săracele, cum au ajuns. A, asta e interesant ca fenomen. Deci asta este o platformă care oferă a, creditorilor și debitorilor, persoane fizice, să să-și împrumute să și să ia împrumut bani să stabilească suma împrumutată și dobânda plătită. Uh -huh. A fost lansată în urmă cu câțiva ani și așa se cheamă, credite pe poze nud, cu dobândi foarte mari, un fel, un fel de cămătărie. Și cu ce să garanteze chinezoica, săraca de ea, care nu are niciun pic cu rușinea, de aver? practic. Cu rușinea concept. Deci pentru da. sunt ceva, așa cum mănâncă orice, inventează Urec orice. de maimuță. Uh, de, de lemn. lemn. lemn. Bine, deci site-urile astea uh, permit persoanelor fizice care sunt refuzate de bănci să obțină credite în condiții foarte dure. Și garanția, de exemplu, este această fotografie în pielea goală. Dacă nu plătești, te publică de de pe net, da, te publică pe net în pielea goală. Și mi se pare un concept foarte interesant, um, pentru că se folosește și în România. De fapt, pentru că și în România, băncile, dacă nu plătești credit, te lasă în fundul gol imediat. Ce? Auzi, mâine poimine te văd pe Facebook și te întreb ce datorii ai. Da. Știi câte platforme de genul ăsta sunt în China, știți? Habar nu știu. Ca să înțelegeți, am plăiat. 2.600 de platforme destinate ah. persoanelor fizice care doresc să-și împrumute bani în felul ăsta. Relatează hot news și în 2015 tranzacțiile au fost evaluate la 139 de miliarde de euro. Doar așa da. Ce de selfie-uri deci goală Ce bază de date au uh, Da, ce de selfie-uri În Poți deschide o afacere secundară Părerea mea Păi nu, că sunt oameni serioși Da Până la urmă 8 și 48 de minute Tânări vreau mereu să fiu Să fac selfie cu cine știu <laughs> Voltaj 20 Bună dimineața Ascultați Europa FM 8.51 de minute, Damian și frații lui au lansat Gypsy Rock, Change or Die este albumul că, adus de Damian de altfel și în garajul Europa FM în urmă cu vreo două săptămâni, dacă nu mă șel, Ce super concert a fost atunci la Foarte multe reinterpretări acolo cu Dan Bidman cu Loredana, cu Delia, Laura și așa mai departe și, de, și Smiley printre mm -hmm. ei. Piesa lansată cu Smiley este în stație la Nu am ascultat-o într-o dimineață cu vreo trei săptămâni și stai și te gândești cu o piesă da. de genul ăsta scrie pe ea Damian and Brothers știm ce cântă Damian pe albumul da. ăsta poate scrie ajunge smiley. o piesă de-asta pe radio și scrie da. și Smiley e o reinterpretare plină de umor și foarte simpatică și D foarte onestă așa și mi îmi place că Smiley s-a dus în direcția asta adică că a avut curaj să facă proiectul ăsta. hai să vedem dacă dăm sau nu piesa asta la radio. Mm. Facem a? radio voting cu ea. Vreau să facem radio voting. Perfect. Super. Ok, Damian and Brothers e din zona cu un stație la Lizanu. Da. Dar în același timp e Smiley. Da, e mișto. E Smiley Simpatic. 100%? Da, dom'le, oamenii sunt relaxați. și numai muzică, nu face rău nimănui. Asta vreau să aflăm. Radio voting cu piesa lui Damian și, cu, și a lui Smiley în cazul ăsta, în stații la Lizanu după știrile de la noua. Pregătim Medium Rare! Cea mai savuroasă emisiune radio din România. Sunt aici de aici vă aștept la Europa FM cu Medium Rare. În fiecare Duminică de la ora 12. Emisiune oferită de Selgroß, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățiuri.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 Parodontax. Ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. În decembrie, Selgros îți face cadou cele mai bune promoții. Azi ai 10% reducere la conserve acre, iar mâine ai 20% reducere la mopuri, mături și găleți, cu excepția articolelor din alte promoții. Ca să ai casa plină, vină la Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. La Rompetrol este sezonul cadourilor Am pregătit peste un milion de cadouri pe loc și peste o mie de rezervare pline Află detaliile în stațiile noastre sau pe www.rompetrol.ro Rompetrol, .ro. Rom Petrol, ajungi mai departe Ne știm adversarii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 Mergeți la medicul veterinar pentru a testa carnea de porc înainte de a o consuma de sărbători. este sfatul autorităților sanitare după ce la Cluj au fost descoperite 10 cazuri de trichineloză, animalele fuseseră sacrificate în gospodării. Aflăm detalii de la Iurguianuși. Cei 10 porci au fost sacrificați în gospodării din județul Cluj. În urma unor controle făcute de direcția sanitar veterinară, s-a constatat că erau infestați cu trichineloză. Carnea a fost distrusă. Șeful direcției, Ioan Oleleu face un apel la persoanele care cresc porci în gospodării și care vor să-i sacrifice înainte de Crăciun. Să prezinte de fiecare dată probe la medicul veterinar pentru analize. În județul Cluj sunt mai multe puncte în care se efectuează examenul trichineloscopic, inclusiv sâmbăta și duminica. Trei centre sunt în municipiul Cluj-Napoca. Pe de altă parte, autoritățile sanitar veterinare amintesc, este interzisă vânzarea către magazine, restaurante sau piețe a porcilor sacrificați în gospodării, carnea fiind destinată doar consumului propriu în familie.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 Am făcut și platforma desprevaccin.ro. Să mai lucrează la o raportare de stocuri de vaccin în acest context, deoarece s-au raportat lipsa anumitor vaccinuri după lansarea platformei și înainte. Prin sistemul pe care îl vom lansa probabil mâine, direcția de sănătate publică vor avea posibilitatea să actualizeze în timp real stocul de vaccin, astfel încât să se poate face o previziune asupra <coughs> stocului și să se mai diminueze acest decalaj între ceași de Lucian Stuparu și colegii lui au pus la punct și un registru național de screening auditiv, o bază de date cu bebelușii cărora le va fi testat auzul la naștere de anul viitor, dar și un alt site despre vaccin.ro, unde cei interesați pot afla informații despre orice vaccin folosit în România. A fost lansată o linie telefonică pentru dependenții de alcool. Persoanele care sună la numărul 021-9335 vor primi consiliere psihologică și sfaturi, precum și informații despre serviciile existente în domeniu. O ascultăm pe Raluca Hatmanu alcolain este prima linie telefonică dedicată persoanelor dependente de alcool, dar și apropiaților lor, și aceasta pentru că dependența de alcool îi afectează în egală măsură pe cei care nu pot renunța la viciu, cât și pe membrii familiei sau pe prietenilor. Numărul 021-9335 poate fi apelat de orice persoană adultă de luni până vineri în intervalul orar 10-20, aplicându-se tariful standard pe apel. La celălalt capăt al liniei se vor afla specialiștii Alianței pentru lupta împotriva alcoolismului și toxicomanilor care le vor oferi sfaturi, informații despre serviciile existente în domeniu și despre terapii. Linia telefonică a funcționat pentru o perioadă de probă de două săptămâni, timp în care serviciul a fost apelat în general de rude ale celor dependenți de alcool. Alcoline este un serviciu confidențial. Gabriel Oprea a ajuns în urmă cu puțin timp la sediul DNA pentru a fi audiat, cel mai probabil este vorba de dosarul morții polițistului Bogdan Gigina. Fostul ministru de interne a mai fost la DNA și în 17 octombrie, când a fost citat pentru a fi pus sub acuzare, după ce președintele Claus Iohannis a vizat urmărirea penală a lui Oprea sub acuzația de ucidere din culpă în acest dosar. Urmărim subiectul și vom reveni cu amănunte. Bilanțul seismului din Indonezia a crescut la 54 de morți, mai multe persoane sunt date dispărute în continuare, au anunțat autoritățile pe insul la Sumatra s-au prăbușit 10 de clădiri, au anunțat oficialii, avertizând că bilanțul victimelor ar putea crește. Zgutuită de seism a fost provincia a Ceh, aceeași care în decembrie 2004 a fost devastată de un tsunami provocat de un seism puternic, soldat cu 120.000 de morți. Știrile s-au prezut, dat aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile Ioana, Iona, mulțumim, sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Bayern München a învins-o cu 1-0 pe Atletico Madrid în derbiul serii din Liga Campionilor. Lewandowski a marcat unicul gol în prima repriză. Meciul nu a avut miza Atletico fiind oricum câștigătoarea grupei. Pe locul al treilea s-a clasat FK Rostov după 0-0 în deplasare la Piezia Eindhoven și vicecampioana Rusiei va continua în Europa League. Ludogoreț Rasgrad a remizat 2-2 pe terenul lui Paris Saint-Germain după ce a condus de două ori. Vedetele Cavani și Di Maria au marcat pentru gaz de ultimul în minutul 92. Cosminuții a fost integralist, în timp ce Cheshiru a intrat în al cincilea minut al prelungirilor. Ludogoreț încheie grupa A3 cu un punct peste ce bază. învinsă în Elveția cu 4 la 1 de Arsenal. Napoli a câștigat grupa B după ce s-a impus cu 2 la 1 în deplasare la Benfica Lisabona. Portughezii continuă competiția de pe locul al doilea, fiindcă Beșicta și Istanbul a fost zdrobită de Dinamo Chiev 6-0. Turcii aveau nevoie de victorie în Ucraina cu ultima clasată, dar au fost conduși din minutul 9, iar apoi au avut doi eliminați. În final Lionel Messi a înscris al 10-lea gol al sezonului în Liga Campionilor, iar Arda Turan a reușit un hedric în victoria Barcelonei, 4-0 cu Borussia Mönchengladbach, în timp ce Manchester City a remizat 1-1 cu Celtic Glasgow. Luca mulțumim, facem radio voting, pregătiți-vă imediat în deșteptarea!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 Iberry vă salută din deșteptarea de la Europa FM da, 9 și 11 aici, minute și pe cu uscă noi, da. lângă noi. Stai jos, Fată, nu mai Doar că e mai timidă și nu da. vrea să spună bună dimineața. Hai, nu mai fi timidă. Da. avem radio voting 0372069599 la mijlocul lui noiembrie Damian Drăghice a lansat un album nou cu de toate și cu toți. Mai ți minte când a venit Smiley în deșteptarea să cânte piesa lui nouă și ne-a zis nu mai ți minte. Și a zis: Băi, ce album scoate Damian? Este absolut sensațional. Reorchestrat, refăcut, o să fie o nebunie. ți minte, ca ieri s-a întâmplat. Da, și s-a ținut de cuvânt. Damian Drăghici a lansat albumul pe care apar Loredana, Dan Bitman Laura Connector, Cornel Ilie de la Vanc, Alina Eremia și tot așa. Dacă am văzut pe cineva pe drum, iertați ne Da, ne cerem scuze. Sunt mulți artiști, mulți. Prima piesă lansată cumva de pe albumul asta se numește în stație la Lizanu e interpretată de Smiley și mie mi se pare că piesa e Smiley toată ziua, adică e pe stilul lui făcută pe de altă parte. Știi că am avut discuția asta și cu Damian. Ia să te văd acum ce faci. Dai drumul la țigan la radio? Ce o să zică lumea? Da. Cum zap. o să interpreteze lumea zap, chestia zap. asta? Păi asta e o piesă, eu știu, eram în armată și o cântam în armată. Am mai zis asta. Știu și versurile o bună parte deci din ea. Deci tu ai făcut-o. Le cântam acolo. În plutonul 4 de la regimentul da. de transmisiune al armatei întâi. Banca de la geam. stă la Lizeanu, stăteam și citeam ziarul. Când văzui tre... când De deci da. Acum că știi și piesa, tu ce ai vota? Eu aș, eu aș spune, vreți să influențez? De Bine, atunci hai să nu influențăm. Nu, stai, numai, să spun că am dreptul să spun. Ia părerea să mea. mea. Este un joc, e o joacă. Uh -huh. Și este o joacă făcută cu multă meserie și cu multă inimă și mult suflet. Și eu aș vota că da. Mie îmi place din când în când, artiștii se mai joacă, mai reinterpretează, uite ce distracție. Știi care a fost unul dintre momentele cele mai frumoase asta? Vorbim despre joc. Mm -hmm. Unul dintre momentele cele mai interesante la o paradă de 1 decembrie, la Arcul de Triumf, în urmă cu mai mulți ani. Știți că parada se încheie, trec soldații, armata, tankuri, și toată lumea e foarte serioasă. Și în acest timp fanfara militară cântă finalul este când pleacă fanfara militară. Așa. Ce a făcut fanfara? A trecut pe sub de triunf, a fost momentul de final și exact la intrarea pe Bulevardul Chiselef s a oprit și au început să interpreteze muzică populară la fanfara militară și să danseze toți odată. A fost un moment -a care terminat. a durat 10 minute. publicul era absolut entuziast, a fost o scenă grozavă, formidabilă, momentul cel mai frumos. Și dacă ești scorțos, zici, o cum fanfara militară Să da. cântă muzică populară -a și să danseze. Din ba ei... da, domne, de ce nu? Hai să fim relaxați. Bine. Hai că ascultăm piesa imediat. Lansăm concursul pe care îl știți uh, deja și vă invităm să ascultați piesa și după aia să ne sunați.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 VIP la Salina Pride alături de echipa de așteptare în 16 decembrie anul acesta. Noi deja am început să vorbim despre deplasarea asta, uh -huh. pe unde ne oprim, ce mai luăm? <laughs> ce mai facem, care cum mergem, ce facem când ajungem acolo, cu cine ne vedem și mai ales ce mâncăm. Bine, va așteptăm atunci la concurs, rămâneți cu noi, ascultăm Damian Drăghici and Brothers cu Smiley în stație la Lizeanu și votăm imediat.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 No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 Музыка. Cea mai bună muzică! Europa FM. Hai că am vorbit atât de piesa asta că toată lumea e curioasă să o asculte. 9 și 23 de minute, radio voting la Europa FM. Damian and Brothers în stație la Lizeanu cu Smiley. Votați la 0372069599. de seară sub același felinar la mine la scară, schimbă pe cu milionari Aruncă cu zâmbet, în stânga și-n dreapta Unul dacă prinde, altul face plata O vreau să rădesar, cu toate că știu că e imoral Oh no, no, no, no, nu te-ai Asta e e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de tar În oare ce ea o are doar de închiriat Domnișoară, domnișoară ce program aveți ști seara? Nu că nu-l-ați ști prea bine, dar vă aș vrea doar pentru mine. Există viață și departe de aici. Lăsați ma să vă las fără servici. Oh, domnișoară, domnișoară, iar mă prinde ora 5. Băgată în vorba, cu ei am simțit că te o fac. Mi-am pus doar o întrebare, acum știu că ar fi să tac. Mi-a răspuns să nu-și iubirea, nu-și simt inima, dar apoi fericirea. Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat. Oh, o, no, no, no, no, nu, nu, nu, nu, nu te-ai îndrăgostit. Asta e ispita, e fructul interzis. Unul ca tine are dragostea de tac.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 Mamă, ce armată ai făcut, Vlad! <laughs> da, Ioana, dă-te jos de pe masă! În <laughs> stație la Lizeanu, da, ia, a fost ia, ia, Smiley, ia. cel pe care l-ați ascultat, <laughs> Damian and Brothers, 9 și 27 de minute, votăm la Radio Voting, 0372069599. dă sau nu piesa asta la Radio Tincuța, e în direct cu noi, bună dimineața! Bonjour! Da, da. Bună! Bună! Pai, 10, 10, 10 cu felicitări. 10 cu felicitări, bravo. Mă speriam că a intrat așa supărată, zic, haole, ce vezi ce ne face. Titus, bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Să Mai la mare un ce tare, iau, frate, două voturi. Mergem Bun. mai departe. Gabriel, bună dimineața. Bună Gabi. Categoric nu. Abole, categoric, de ce? Da, să nu mai este, întrebăm de ce. Este o mană o care îl descalifică pe Andrei Potmagic. Hai, că se joacă zău pe bune. E numai muzică, ce da, nu, zău nu, nu. nu, e o joacă neplăcută. Bine, înțeleg, gata, Bine Gabriel, mulțumim. Dan, bună Bun. dimineața, ești în direct. Salut. Da, din close. Să trăiești. Căutați pe internet Ia de aici că n-ai servici Cântă cineva pe la Cluj Deloc nu-mi place piesa de loc nu -ți place. Am înțeles, îți mulțumim, okay. Dan Octavia, bună dimineața Bună Octavia? Octavia. Bună da, da, bună dimineața Bună, bună, ia zi Răbnicu acum cum să nu ne placă Bine. Cum să nu ne placă smile-le Și Biden și Damian Tăzic Foarte tu. bravă, Bine. Octavia Bine, mulțumim tare mult Felix e cu noi, bună dimineața Bună dimineața O mare, mare greșeală. Muzica lăutărească, trebuie să rămână pură. Nu, nu e o combinație fericită. Okay. Avem ceva pur în România. Muzica lăutărească adevărată, deci nu manele. Pe stai, donule, că una e una, alta e alta. E o reinterpretare pur și simplu. O reinterpretare nefericită, din punctul meu, meu, meu de vedere. Ok, deci uh, e un nu de la Felix. Îți mulțumim foarte mult, Felix. Nela, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! M-a dispus foarte mult melodia din dimineața aceasta. E a bine dispus, adică? Da, da. bine dispus da. și ne a adus aminte de tinerețe. Așa. Bravo, Nela, îți mulțumim tare mult. Hai să vedem ce spune Emilie. Elena, bună dimineața! Bună dimineața, nu, nu, nu. este lăutărească și mie, nu-mi place. Bine. Am înțeles, e chestie de gust până la urmă. Emilia, ești în direct, bună dimineața! Bună dimineața, da, da, da. îmi place da. foarte mult. Îi place okay. Emiliei, Nicoleta, Om, bună dimineața! dimineața! Bună dimineața, dragilor, bună dimineața! Un mare da! Un mare da, da de la Nicoleta. Da. Mirela, bună dimineața! Bună dimineața, un din partea mea. Un ce? Un nu din partea nu, mea. Ok, că nu s-au zis, se bine. Da, am da, da. Da. Am am da, da. 7 la 6, moment. Bună dimineața, ăsta. Luca, sunt un mare, da! <laughs> Alo! Daniela, bună dimineața! Bună dimineața! Felicitări, un mare da și din partea mea! Bun. Mulțumim tare, Ia mult! măi! Uite, da. Gheorghe, hai că ne distrăm! Gheorghe, rigățile mare, da! Gheorghe, bună dimineața! Bună dimineața! Să triste! Eu, umana, nu-mi place deloc. A, nu, vrei, gata. Și Am. ce observ eu în dimineața asta? Unu, Că sună foarte multe doamne. Da? Da și mult foarte decât, mulți domni. Mai mult, decât, da, mai mult decât, de obicei la un uh, radio voting <gri> <gri> și doamnele în majoritatea sunt pentru. Doamne Robert, bună distrat. dimineața. Alo, da Robert. Alo, bună dimineața. Deci s foarte mare, da, okay. de la Constanța, de la Vinvico. Vinvico, mulțumim. Hai, Andrei, bună dimineața. Bună dimineața. Un mare nou. Okay. Un mare nu. deci lumea. Mircea, bună dimineața. <gri> Bună dimineața, nu categoric. nu categoric 8 la 8 în momentul ăsta Auzi, și ce mi-ar plăcea? Băi, mm. și duminică să fie la fel, mă. Să ne batem în voturi, că da, că nu, că pentru unul, că pentru altul Băi, da să mergem să facem. uite, înțelegi? Frate, mergeți la vot, nu v-am mai zis Dar hai că vă zic alta, dacă nu, cu cine votați de fapt Dacă nu, vă duceți să votați Vă spun, cred că mă... azi puteți mai, mâine, joi, nu? Vă zic și mâine Bine, Mihai e cu noi, bună dimineața Bună dimineața. Salut. Uh, un mare, da, da. Un mare, da, da. Așa, <laughs> Elena, Elena, bună dimineața no Al. Da. Elena Da, bună dimineața, băieți Un mare, mare, da Ok, mare, da, la 10 Elena. la 8 în momentul ăsta Hai să vedem ce spune Iulian, bună dimineața Salut, Iuliane Bună dimineața să Un mare, da, cu toate care ar fi Trebuie să mai păstreze un pic și din melodia veche Din original, 11 un la 8 S-a jucat și el cum i-a cum venit Mamă, ce uh, luptă Ioana, bună dimineața Bună dimineața! Bună, mare, da, pe 12 8! Daniela, bună dimineața! Bună! Bun mare da! Ha, 13 la 8! Dumnezeu, e o nebunie! Ha -ha. Ce nebunie? <laughs> Încă o dată, e un joc! Nimic Vă mai mult! Nu da. e doar un joc! Florin, bună dimineața! Salut, Florine! Alo, bună dimineața! Alo, Florin! Bună dimineața, bună dimineața, băieți. Un mare da și de la mine, lăsați, domnule țiganii, să cânte la radio! Ah. Dumnezeu <laughs> Înțelegi? Da. Adrian, bună dimineața. Treiești? Bună dimineața. Salut, salut. Ne-așumdam A, Aici e aici, mă, Porodić, mă. Am așa, deci, așa și cheța deci, da pare sau pare, nu? Nu, nu nume. ca să ne spui că ne oprim, că noi o luăm uh... Mirela, bună dimineața. Bună dimineața, o total. Dat total 15 la 9. Ce fi am fost? Deci Adrian, da bună dimineața? Mai zil odata, ca am vorbit pe Cristian. Cristian, uh, Cristian de la Creva, 40, uh, dacă se poate. Nu, patru. ok. 15 <laughs> la 10. Hai sa ne oprim aici. 15 da, 10 nu. Pasiuni multe! am băgat în vorba cu dumneai ei, am simțit că trebuie să o fac. I-am pus doar o întrebare. Acum știu că ar fi trebuit să tac Mi-a răspuns cum cred nu știe iubirea Nu-și simt inima de-apoi fericirea Domnișoară dragă, să știi că m-ai întristat Oh no, no, no, no, nu te-ai îndrăgostit Asta e spital, e fructul interzis Unul ca tine are dragoste de tac Întot ce ea o are doar de închiriat Domnișoara, domnișoara, Ce program aveți tiseară?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 Domnișoara, domnișoara Domnișoara, domnișoara Există viață și departe de aici Lăsați-mă să vă las servicii. Oh, domnișoară, domnișoara Iar mă prinde ora 5. Ăștia, Damian and Brothers și Smiley în stație la Lizeanu. Am ascultat diminața asta la radio voting. Înțeleg că piesa a câștigat cu 15 la 10, băta a fost rânsă. Și observăm eu la un moment dat. Că se duce o bătălie pe o piesă până la urmă, telefonele sunau într-una uh -huh. și toată lumea dorea să spună părerea, Deci să voteze, cum spunem noi. Uh -huh. Poate că n-ar fi rău să ducem, așa cum am spus și acum câteva minute. Toată bătălia asta și pe 11 și să mergem indiferent de opțiune. Să spune domnule, pentru ăla sau pentru ăla, sau da, sau nu, sau ceva, înțelegi? Da. Adică dacă e cineva care crede că nu îl afectează ce guvern vom avea, se înșală. Adică dacă zice, pe păi, mine nu mă interesează cum vot să votez, pentru că oricum nu mă interesează și nu mă afectează greșit, orice fel de guvern are și într-un fel să ar ieși, într-un fel sau altul ne va afecta viețile. În bine, în rău, nu știu. Da, Eu cred vedem. că în viață trebuie să facem uh, alegeri și dacă al, uh, facem alegeri pentru chisii de amarunte, că până la urmă e vorba de o piesă, e o melodie și nimic da. mai mult, uh -huh. hai să facem și alegerilele uh -huh. importante uh -huh. și să ne gândim că putem să le facem chiar dacă ne e greu. Uh -huh. Poate că tocmai de asta e bine să le facem. 9 și 35 <fie>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 Dacă a fost să vorbești de cea mai rafinată experiență culinară pe care ai trăit-o, ai spus când am mâncat prima dată piept de rață cu sos de rodii. Exact. Nu <hânt> știu <Raymond> oh, ce simplu e de făcut, zo. <gluz> da, am, am înțeles. Da, e foarte am simplu de făcut. Fă foarte simplu, da. Să iau un piept de rață se crestează grăsimea Se pune în tigaie la foc mic Da, Ioana vine cu rodia exact. are. Teaptă să se mai facă din grăsimea aia da. Care se păstrează pentru așa Și după aia se dă un sfert de oră la cuptor Și e gata Ia exact. 3, Te bagi, faci da. o rață cu Un nu? piept de rață cu sos de rodii Și venim toți? Cum să nu, da Bine. Da. Să știi că între timp ai devenit câștigătorul nostru Tu împreună cu cineva din familie Sau un prieten, mă rog, cu cine vrei tu Veți merge alături de noi, de echipa deșteptare la Salina Pride pentru o emisie absolut specială în 16 decembrie. Acolo vom putea să savurăm acest nou sortiment de brânză despre care am auzit care are au un gust memorabil. Mulțumesc, sună foarte bine! Da, bine, ne vedem atunci la Pride. Concursul continuă și mâine dimineață. Rămâneți pe aceeași frecvență cu noi! Avem date din trafic. Centrul Infotrafic informează că în județul Vâlcea până în 13 decembrie pe DN7 cu Vâlcea-Sibiu se vor executa lucrări de întreținere pe viaductul Cârligu-Mic pe timpul zilei. Din această cauză, traficul rutier e dirijat alternativ pe distanțe de aproximativ 50 de metri. E posibil ca în zonă să se formeze coloane de autovehicule. Restricții și în Prahova, în județul Prahova, pe DN1, în zona localității Cornu, la kilometrul 98. Din cauza surpării acostamentului pe o lungime de aproximativ 25-30 de metri, traficul rutier a fost restricționat pe prima bandă a sensului de mers, brașov, ploiești. Precizăm că a fost instituită și restricție de viteză. 9 și 38. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Aș vrea să-mi dai ce nu mai am, aș vrea să-mi dai un topogan. Și vrea să-mi cânți miez de noapte și să-mi prin părul într-o parte, citește mi-ară -mi dintr-o carte Aș vrea blimbare cu un tramvai, aș vrea ca să dacă ai. Paăt de 3 metri Oca ată kilometr Înș v-a bu sinăment în ceai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 și 42 de minute. Rămâi cu noi dacă vrei să afli ce-a băut și unde ai ajuns. Ce ai... <laughs> Frate, ce început să aflu... <laughs> Nu te pricep. știi știți, e un talent să dai titluri de astea. De clipe. ce nu am făcut? Ce-am băut? Te face curios ce-ai... ce, nu, merge, ce fi băut? nu e ce trebuie, credeam. Și am. unde ai ajuns? Nu, nu e ce trebuie. Dar nu ce, aș... cum trebuie nu știu că e un talent special. E... O... Trebuie să gândești într un anume fel. Vorbesc serios. Vrei să... Da. vrei să vă dau un exemplu cum e să gândești deci presa tabloidă, ne place sau nu ne place, este un gen foarte consumat. Uh -huh. Dar trebuie să ai talent pentru asta. Sincer, deși dacă nu vă place genul de presă tabloidă, ziceți, "Domnule, nu, trebuie să fii prost. Nu, îți trebuie talent și trebuie să gândești într-o anume fel. Lucram în urmă cu câțiva ani, lucram la B1 TV, Așa. la știri. Și era acolo o emisiune... De Monden, ceva, făcută de o echipă care asta făcea. Monden, tabloid, nu știu ce. Uh -huh. Și era nu știu ce scandal cu. Uh, cum îl cheamă mă pe la micul Irinel Colombian, cum îl cheamă? Așa, cu... e unul din ei, da. Da, ăla, nu, că celălalt s-a <laughs> apropădit, bătrânul care făcuse afacerea al Catel cu guvernul de unde a făcut toți banii. Aia știu. Asta cu Nentul Irinel Colombian, domnul acela mai mic de înălțime, da, care era căsătorit la vremea respectivă cu, cu o, domnișoară foarte o domnișoară foarte înaltă și foarte tânără. Da. Bun, și se certau. Acum vă rog să mă scuzați că nu prea știu detaliile povestii că nu, dacă nu mă interesează domeniul, dar am remarcat. Bun, ăsta, Irinel, stătea în vremea respectivă într-o casă la Snagov, pe malul lacului. Ah, Și se dusese presa Buluc, că nu știu ce se întâmplase, se certaseră, se bătuseră, să n-am. Și pre toată presa stătea Buluc la poartă, așteptând să iasă nentu Irinel ăsta să-i pună o întrebare. Evident că la nu ieșea. Și ce-a făcut echipa asta de Monden de la B1? Dom'le, au închiriat o șalupă și au luat un rucsac de la de transmisiune în direct, care pe vremea era erau foarte noi. Au luat un rucsac de la l-au pus în barcă, au intrat în direct și, și de, de pe șalupă reporterul striga din barcă cu portavocea la geamul lui Irinel Columbeanu. Domnul Columbeanu, ieșiți un pic pe malul lacului să vorbim domnul Columbeanu, de ce nu? Băi, și ăștia trans deci transmiteau aveau ceva de transmis. În primul rând că vedeai toată casa în timp ce toți ceilalți vedeau, o parte. vedeau zidul, da. la b 1 se vedea casa. Și doi, era o întâmplare, era un happening. Și uitându-mă, mi-am dat seama o dată în plus. Bă, nu mi-ar fi trecut niciodată prin minte să fac așa ceva. Niciodată prin minte. Eu, în mod serios, dacă ar fi fost să fac subiectul, dacă aș fi fost jurnalist și mi-ar fi dat să fac subiectul, încercam în mod onest să obțin o declarație. Că asta e, să am declarațiile părților și după aia să scriu un text și cu asta basta. Dar să fac spectacol din încercarea de a obține o declarație, mie nu mi-ar fi trecut niciodată prin cap. Deci de asta spun, trebuie să fii construit într-un anume fel, să gândești tabloid dacă faci tabloid. Altfel nu poți. Ai par marcat de colaborarea asta. Nu, a am, am adus aminte <laughs> pentru că îți dai seama de lucruri. Că -am dat, nu. Dar ziceți deci voi, ziceți voi. N-am făcut bine. Da, Și încă, da. Dacă te uiți acum, există, cred, o stație România TV. Dacă te uiți la România TV, vezi niște titluri Așa. care sunt... Eu mai sunt prietenii. Bă, ce aveți? Adică, pe bune, adică eu sunt dezvă... dezvăluiri impresia uluitoare, sacoșa da. cu bani, și prins în, în flagrant, da. Și mai sunt cunoștințele, mai. Bă, ce? și, haide, mă vezi de treabă, nu e nimic acolo. Sau te duci pe site și găsești știrea cu titlul respectiv, dai click. Și nu e niciun detaliu. Nu e nimic, nimic, nimic. Da. Dar dacă, dacă vrei să dacă dai titluri vrei. de genul ăsta, trebuie să gândești în felul ăsta. Șoc. A băut apă. Pe... Vrei să dau știri. Și a pățit. Vrei să dăm da, știrea hai să dăm și știrea dacă tot am vorbit. Eu mă gândeam că nu mai dăm, că scap de idee. Avem cazul unei femei... Asta am ales știrea asta pentru că m-am gândit la ZAF care bea foarte multă apă în ultima vreme, da, da, se da. hrănește cu se apă hidratează. și cu brocoli. Dar se da. Doar de la instalația. Doar brocoli. la sărbătoare, la sărbători naționale, mai beau apă minera. Brocoli doar. face sete și de-aia bea multă apă. <laughs> o doamnă din Marea Britanie a ajuns la spital cu probleme mari de sănătate, infecție urinară, de exemplu, după ce a consumat jumătate de litru de apă pe oră. Pe <laughs> oră. Nu mai e știrea pune? asta, și că sunt zone în țara asta da. unde apa e chiar periculoasă, adică <laughs> Și da. nu se folosește absolut, Pem, apa absolut așa ca proștii e nebunit, da, Te dezinfectezi cu apă, da, de Fiecare pahar cu apă trebuie dublat de unul cu alcool <laughs> alcool ucide bacteriile Uite ce-a pățit de la apă, a luat bacterie <laughs> Ce-a făcut, doamna? A băut apă în a ideea băut apă. în care Crezând că va face bine Da, pentru că medicii spun, nu uitați să beți apă da, și că bă, ca Minim atare 2 litri A băut apă și, într-adevăr, este adevărat, e paradoxal Dar dacă bei foarte multă apă Rici să ai probleme De aia aveți grijă cu apa, să nu exagerați niciodată. Cu Bine. apa mai luași dezinfectat. Poți să-i dau cu ceai? Da. <laughs> Bine. Și fără zahăr, uite, apropo de sugar. Maroon 5 la Europa FM.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 Sugar la Europa FM 9 și 51 de minute. Accident în această dimineață pe șoseaua Virtuții în București. În jur de 10 tramvaie de pe linia 41 sunt blocate. Aproximativ 10. Da înțeleg că o dubă a rămas blocată pe linia tramvaiului 41 în zona Orșova după ce a rupt gardul de protecție și circulația spre Ghincea e blocată. A rupt gardul de protecție. Băi, s-a urcat mașina pe linia de tramvai. Îți să seama este absolut fabulos Nu, cred că a fost unul, nu pot să cred că a încercat să meargă eu, eu aș face șine Pentru dube acum Cred că, <laughs> că a fost un accident <laughs> care să încerce să meargă eventual și tramvaiul Tot încerc să-l prind pe Moș Crăciun Să vine și la noi în emisiune puțin Să vedem dacă avem noroc anul acesta. Dar se lasă greu, vine numai la Ciprian Dinu telefonul lui Moș Crăciun și în această dimineață în Europa Express. Și Hai... din noi e cel mai cuminte dintre noi, de aia vine la el. Te mrai? Normal, nu îți Lei. Hai să ne oprim aici și să mai ascultăm o dată noi până la știri. Noi Hai între noi piesa lui Damian Drăghici. Hai că mai am și alte piese. Dacă... <laughs> da, ascultăm restul albumului. Pe mâine dimineață să aveți bune. o zi frumoasă. Toate bune. Vrei. Vrei să fii sigur că va spune? Da.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 La Bila prețuim fidelitatea și generozitatea și le premiem.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 După multe idei bune și altele mai puțin fericite, după căutări nesfârșite și multe ore pierdute, primim cel mai frumos cadou: multe zâmbete calde. Să dăruiești E cel mai frumos cadou pe care poți să-l primești. Cumpără două produse de la Sensiblue, iar pe al treilea ți oferim cadou. Sărbători fericite. Sensiblue, avem grijă să ai grijă. Oferta valabilă în perioada 1 decembrie 2016 9 ianuarie 2017, în limita stocurilor disponibile. Produsul oferit cadou este cel cu valoarea cea mai mică